Kármen, a félvérlány olyan volt, mint valami sejemből és bársonyból alkotott költemény. Az égővörös száj csábító volt, a feldevágású szemekben gúny, ígéret és ugyanakkor elutasítást tükröződött. Roki Maxim még mindig nem tudta hányadán áll vele. Pillanatnyilag azonban nem ezzel törődött. A lány rafináltan szabott, gyöngyhímzéses brokát ruhát viselt. A hímzés kínai sárkányt ábrázolt, a sárkány Carmen dereka körül kígyózott, és vérvörös nyelvének a hegye éppen a ruha kivágásáig ért. Az alabástrom vállakat Nerc stóla fette, de amikor Roki jobban megnézte rájött, hogy a Nerc csak műszörme. Alatta a piros láncot viselt a lány. – Mit kezdünk hosszú esténkkel? – kérdezte Roki, mikor lefelé lépegettek a lépcsőn. Carmen tűsarkú cipőjében majdnem elesett. Mikor visszanyerte egyensúlyát, szorosan a férfi karjába kapaszkodott. Alig ért Roki válláig. Szeretném, ha számomra ez meglepetés lenne. Mivel maga olyan ünnepélyesen kiöltözött, attól félek, igen drága este lesz. Roki ugyanis az este tiszteletére ékék smokingját vette fel, amelyben úgy érezte magát, mint a velszi herceg, vagy valami hasonló előkelőség. Pedig a füllet melegben egy pótró a kényelmesebb lett volna. A recepcióban most egy barátságosan vigyorgó fekete állt. Ófehér inge szinte kísértetiesen ütött el a sötét arcától. Roki átadta neki a kulcsokat. Még nem érték el a forgóhajtott, amikor két jól megtermett férfi rontott be. Bár nem voltak egyenruhába, Roki az olduk hegyéről is leolvashatta foglalkozásukat. Rendőrök voltak. Csak annyira lassított, hogy hallhassal, mint az egyik megkérdezi a néget. Melyik szobába lakik Mr. Strack? Rocky Maxim nem nagyon örült neki, hogy a kopók ilyen feltűnő érdeklődéssel viseltetnek becses személye irán, akár kollégák akár nem. Ugyanhonnan tudják a nevét. Nem úgy fest a dolog, mintha maguktól jöttek volna rá, hogy Rocky mondhatna nekik valami Jerry Kacser szomorú végéről. Nyilván sugott nekik valaki. De ki? Talán Andy Manval énekelt róla. Alig ha. Ő nem tudhatta, hogy Jerry Kacser saját úszómedencéje fenekén úszkál. Roki beültette Carmen pulverát a porséba, és ő maga is besúszott a kormánykerék mögé. A rendőrautó valamivel távolabb állt, mivel a szálloda előtt nem talált parkolóhelyet. A vezető a kocsi belső lámpájánál a legújabb híreket tanulmányozta, és egyetlen pillantásra sem méltatta Rokit, amikor az elzúgott mellette. – Miért olyan sürgős egyszerre, Jeff? – kérdezte Carmen. A férfi vigyorgott. Vannak vendégek, akik sietségre késztetik az embert. Az a kettő is ebből a fajtából való. Nem akarom, hogy elrontsák a jó kedvemet, és maga egész éjszaka egyedül dászoljon. Hát, ha nincs is szükségem társaságra. Hát, ha szívesebben volnék egyedül. Majd arra is sor kerül. Ismeri a Laha érát. Hát persze. Minden táncos nő ismeri. Nem a táncra gondolok, hanem a mulatóra. Miami Beachben. Azt hallottam róla fantasztikus egy hely. Hát, erről lehetne beszélni. Egyszer dolgoztam ott, egyik utolsó szerződésem alkalmával. Nagyszerű, nem tudja ki a tulaj? Akkor Baldy Newman volt, de ő meghalt. Szörnyű. Akiről hall az ember, az mind meghal. Ismerte Baldit? Mr. Newman-t ismertem. Ez nagy különbség. Miért érdekli? Nevetni fog. De én, meg Baldi, valaha barátok voltunk. Fiatalkorunkban. régen, nagyon régen. Azt hiszem, ha szembe jönne velem, már meg se ismerni. A halottak nem jönnek szembe az emberrel, Jeff. Erről egészen megfeledkeztem. Kár, szörnyű kár. Szívesen megráztam volna a kezét, és eldumáltam volna vele a régi időkről. Tetszett magának? Úgy értem, volt magánál valami esélye? A lány gúnyosan nevetett. Nem mindenki tetszik nekem, Jeff. Azok a férfiak, akiknek helyes kis pocakjuk van, nagyon ellenszenvesek. No, akkor fenem volt boldog vagyok, hogy ma estére lekapcsolhattam a pocakomat. Nős volt Baldi? Természetesen. Legalábbis akkor. Manapság soha sem lehet tudni, hogy az ilyesmi meddig tart. Maga olyan bölcs, mint a delfói jósnő, Carmen. Ruki erősebben benyomta a gázt. A motor felbőgött, mint a bika a arénában. A fényszóró végigpásztázta az útmenti pálmákat, a fehér homokot a strandon, a kosárszékeket, néha még a hullámok fehér taraját is. A Porsche úgy vette a kanyarokat, hogy az valóságos gyönyörűség volt. Tulajdonképpen mi a foglalkozása, Jeff? kérdezte Carmen. A férfi vágott egy glimaszt. Muszáj válaszolnom? Tegyük fel, hogy olyan gazdag vagyok, mint Agakán. Olyan szép, mint Rock Hudson olyan erős, mint Herkules legjobb napjai és olyan fáradt, mint a lajhár, amely egész nap csak a fán lóg, és néha még az evésről is megfeledkezik. ha <gül> nem felejtett ki valamit? A lány mély torok hangon nevetett. Azt, hogy olyan veszélyes, mint Errol Flynn. Hálás köszönet a bókér, de Errol Flynn már régen halott, tehát teljesen veszélytelen. Maga nagyon is elevennek látszik, a következő úton balra kell fordulnia, ha valóban a habanérába akar menni. Roki a következő úton balra fordult, és a pálmák alatt egy nagy térig hajtott. A csillagok és a volt fénye egész csomó kromon és lapkon tükröződött. Roki becsúszott egy résnyi parkolóhelyre, a stólát Carmen vállára terítette és kiszállt. Egy zenekar, amely csak nagyon távolról hasonlított a Mantovánihoz, Toscelli szerenágyját játszotta. Minden nagyon romantikus volt, és minden úgy bűzlött a pénztől, hogy Roki néhány garasával a zsebében borzasztó vakmerőnek, és nem idevalónak érezte magát. A száz dollárost, amelyet Baldi Newmentől a levélben kapott, zsetonokra váltotta be. A főúri bárhoz vezette kárment, és két koktélt rendelt. Néhány izompacsírta gyanakodva szemlélte Rokit, de a revolverét nem tudták felfedezni, mert a táskáját otthon hagyta. Smokingban nagyon is könnyen feltűnik, ha az ember pisztolyt visel a hóna alatt. Ehelyett a térde alá, a lábikrájára erősítette egy speciális tartószíjjal a pisztolyát, amely így épp oly kevésbé tűnt fel, mint egy hölgy a visszerek a is nyát húz rájuk. Az étterem szívderítő látvány volt azok számára, akik szeretik a pompát. Roki szívesen lemondott volna az egész felhajtásról, kezdve a kristálycsillárokon, a különleges faborkulatú falakon és a tükörsima a parketten egészen a asztalokig. A hölgyek és a ficsúrok, akik az asztalok körül és megbabonázva bámulták a körbefutó golyókat, bizonyal a társaság krémjének tartották magukat. A legtöbben közülük egészen biztosan sohasem gondoltak arra, hogy azért születtek két kézzel, hogy dolgozzanak velük. Roki egy üres helyre ültette Kárment, kezébe nyomott néhány zsetont, és azt mondta. – Tegyen helyettem, nekem nincs szerencsém. A lány szófogadóan a vörösre tett és vesztett. Végül is mindenki nem nyerhet. A krupiék egyhangúan kántálták. – Fetfozsör, sure, rien ne va plus. Tegyék feltétjeiket. Senki többet. A körben ülők feje fölött Roki a bárpult felé nézett. Mint egy varázsütésre hirtelen ott termett Cezáre Borgéze óriási alakja. Akkora volt, mint egy töltyfa, arca, mint egy szoboré. Világos szeme már felfedezte rokit, lángoló gyűlölettel vegyes, ádázdűvel nézte a nyomozót. Még egy egérjük sem akadta, Roki elbújhatott volna. Akkor meg aztán igazán nem, amikor két izomkolosszus megindult, és a háta mögé állt. Mister Strack? kérdezte rekedten az egyik. Mi baj, Amigo? – ormolta Roki. Hiányzik egy cent a dollárhoz? Az igazgatóság szeretne önnel beszélni. Micsoda megtiszteltetés! Nem érne rá egy kicsit? Éppen bankot szeretnék robbantani. Jöjjön és ne arénázol! Un szóta a másik. Megbánja, ha lehúzzuk a kesztyűt. Rajta testvérkéim! Szeretném látni, kidisztították-e a körmüket? A ragyás valamit Roki vesélye tájára nyomott, ami nagyon kellemetlen nézést keltett a nyomozóban. Átnézett Kármen fürtös feje fölött, és látta, hogy a golyó éppen az ő száma felé gurul. Legalább neki szerencséje van. Rögtön visszajövök, súgta a lány fülecskéjébe, de a lány annyira elmélyedt a játékba, hogy nem is hallotta. Így van ez. A pénz csengése minden más hangot elnyom. Roki Maxim sietség nélkül ballagott a két izomkolosszus előtt. Cesare Borgéze már nem állt a bárpultnál. Széles márvány lépcsőn vezették föl Rokit, aztán végig egy hosszú, vörös bársony szőnyeggel borított folyosón, melynek mindkét oldalán számos hajtó volt. A folyosó végén egy párnyázott ajtó előtt megálltak. A ragyás kinyitotta és jelentett. – Itt van a kicsike! Lemezjátszó játszott egy dalt. Roki csak annyit értett belőle. – Amore, amore, amore! – Sötétbőrű, junó terpeszkedett a heverőn, amely olyan széles volt, hogy egy félszázadnyi katona is elfért volna rajta. Tíz évvel ezelőtt a hölgy kétség kívül olyan szép volt, mint egy nyári álom, de azóta egy kicsit túlságosan is jól élt. Nem volt éppen kövér, de a rugalmasságát elvesztette, pegyhűt lett, és ezzel ellen a legjobb masszőr sem tehetett semmit. A heverő fejénél egy középtermetű, nagyon fürgének látszó fickó áll. Összeráncolt homlokkal szemlélte Rokit, mintha a nyomozó egy tízezer éves álmából felébresztett Neander-völgyi volna. Roki nem tévedt, amikor feltételezte, hogy Mrs. Constance Dynettel és hitesúrával charles van dolga. constance aki oly hamar elfelejtette az ő baldi nyúmennyét. Cezáre Borgéze oldalról jött be egy ajtó Roki felé. Ezúttal jobbjával vágta nyakon a nyomozót, teledűvel. Telibe talált. Még jó, hogy a szőnyeg olyan puha volt. Puhább, mint az ágy a Diamond Hotelban. Roki lába alól kiszaladt a talaj. Oldalt bukfencezett, és óvatosságból fekve maradt. – Mi ez az ostobaság, stobaság, Cesare? hallotta Constance megróvó hangját. – Ha minden áron verekedni akarsz, eredj a bunyósokhoz. Tönkreteszed a szőnyegemet, ha a fiút véresre vered. – No, persze, ez is egy szempont. Roki Maximért nem lett volna nagykár, ebből a fajtából még sokan szaladgának két lábon, de egy ilyen első osztályú, bokharai szőnyek jó sok pénzbe kerül. – Káj fel, te kis kaffer! – parancsol borgéze Rokira. Úgy érezte magát, mint egy gladiátor, aki éppen most ver puszta pusztakézzel három tigrist. Roki engedelmeskedett, mert pillanatnyilag semmi okosabb nem jutott eszébe. A ragyás vigyorogva lépett hozzá, és végig tapogatta, nincsen áll a fegyver. Hál' Istennek a nadrág zsebemknél abba hagyta a kutatást. – Nincs zságyúja, – jelentette büszkén. – Oké, okay, – mondta Charles Dynett, fáradtam. – Ti ketten eltűnhettek. Egyedül jött a fickó? – Nem, egy csini babával. A tizenegyes asztalnál játszik. Hmm, – Rendben, adjatok ki a Toszkának, hagyja, hogy egy kicsit nyerjen. – Micsoda nagy lelküség! Ezt nevezik mindent jóvá tévő igazságosságnak. Rokit ki akarják nyugasztani, kárment, meg nyerni hagyják. A nyomozó várta, míg a két gorilla elhagyja az adót. Leporolta a ruháját, rágyújtott egy cigarettára, és megkérdezte. Valami új fajta játék, amire készülnek. Akkor nagyon kedves volna, ha velem is közölnék a szabályokat. Még viccelődik a nagyokos, gúnyolodott Cezare borgéze. Egyetlen hosszú lépéssel roki termet és még egyet behúzott neki a jobbjával. Egyszerűen képtelen volt kihagyni. Nyilván már a bölcsőben is úgy érezte, hogy mindenkivel össze kell mérnie az erejét, mint a kakas, aki nem tűri, hogy mellette egy másik kakas kukorékoljon. Roki Maximnak egész sereg kifogása volt az ellen, hogy szép arcát tönkreverjék. Ezért megragadta borgéze csuklóját, és a saját karja körül megforgatta. Az óriás egy sajátos szaltót csinált, mint valami táncoló medve a jégen, és a hátára zuhant, pedig csak egészen egyszerű judo-fogás volt. Borgéze úgy bőgött, mint egy bika, és felugrott. Roky a szemesarkából látta, hogy Charles Dinant gúnyosan mosolyog. Ezt jó jelnek vette. Cezáre és Charles ugyan üzlettársak voltak, de lehetséges, hogy Cezáre erőmutatványai már az idegeire mentek a jóval cingárabb Charlesnak. Rocky nak az a halványgyanúja támadt, hogy Charles Dinant igazán nem is sajnálna egy jókora verést a társától. Cesára Borgéze újrohant Rokinak, mint egy teljes gőzzel robogó dízelmozdon. Egy lengő ütésű volt ott Roki füle mellett, de ő elkapta a fejét. Borgéze erős volt, mint egy ökör, de a boxzolás tudományáról legfeljebb könyvekben olvasott. Roki jobb könyökébe szorította Cesára balját, és a bal kezével gyomorszáron vágta. Ez érzékeny pontja volt. Annál, aki nem edzett, mindig a gyomorszáj vagy a máj a legérzékenyebb. Borgéze már ettől az egyetlen ütéstől is levegő után kapkodott. Roki elengedte, és pontosan célozva álombágta. Cezáre álla a volt, mert mindkét kezét a hasára szorította. Ugyanúgy csuklott össze, mint az első alkalommal. Némely ember csak nem akarókulni. Roki kivette a szájából a cigarettát, miután kettőt cippantott, és azt mondta. Nagyon sajnálom, asszonyom. Remélem nem piszkítja össze a szőnyegét. Igazán óvatos voltam, épp csak megsimogattam. Az asszony nem nevetett. Valószínűleg nem találta olyan mulatságosnak a dolgot, mint Roki. Charles Dynant sem mosolygott már, hanem mesés gyorsasággal pisztolyt rántott elő valahonnan. Valószínűleg a zsebéből. Maga túl dörzső a Strack. Eszébe se jusson, hogy belém kössöm. Ez az izé azonnal elsül, és most félre a tréfával. Kinek a megbízásából jött ide? És mi a megbizatása? Roki odatén az egyik kényelmes fotelhez, és belevetette magát. Bocsánat, uram, de nagyon nehezen tudom megszokni az önök tempóját. Ön ismer engem, de én nem ismerem önt. Nem is szólva a bájos ifjú hölgyről. A nevem Charles Dynand, a bájos hölgy pedig a feleségem. Ne kerülgesse a forrókását. Hol bujkál Baldy Newman? Na ezt ön kérdezi tőlem? Éppen ön, aki feleségül vette ez az, az vegyét. Baldi Newman halott, mert ha nem ez lenne, akkor Mrs. Newman, pardon, Mrs. Dinant a bigámia bűnébe esett volna. Halottak, nem írkálnak leveleket. Pontos információim vannak, hogy maga Baldi Newman megbízásából van itt, hogy bizonyos tranzakciókat lebonyolítson. Tranzakciókat, kedvesem, amelyek a fejébe kerülhetnek, ha nem hagyja abba. És most kivele. Hol bujkál Baldi? Nekem is van egy kérdésem, Mr. Dynan. Mi kifogása volna Baldi ellen, ha még valóban életbe volna? Félnie kellene tőle? Talán túl sokat tud az ön üzleti ügyeiről? Én csak az elképzelésemnek adok hangot, ne tenned úgy rögtön, mint hat szemére léptek volna. Dynan szeme villogott, mint a kristája hideg téli napfénybe. A kérdéseket én teszem fel. Ismeri Jerry az ügyvédet? Sajnos még nem. A titkárnője azzal kecsegtetett, hogy holnap fogod. Szívesen beszéltem volna már vele, de hát az elhalasztva nem jelenti az, hogy elhalasztva. Mit akart kacsértől? Semmit, abszolút semmit sem akarok tőle. Egyik ügyfelem megbízásából kellőt felkeresnem. És az én szakmámban ez a szokás, hogy a kliensek ügyeit diszkréten kezeljük. Lehetőleg kevés kérdést teszünk föl neki. És ezekről az ügyekről idegenekkel egyáltalán nem társalgunk. Miféle szakmáról beszél? Loki Maxim az íróasztalon álló hamutartóba dobta a cigarettáját, és megdörzsölte a nyakát, ahol Cesar De hát ön, Mr. Dine, aki olyan jó információkkal rendelkezik róla. Nem tudja, hogy magándetektív vagyok? Mindenfajta nyomozást vállalok, hallgatok, mint a süket néma, és diszkrét vagyok, akár egy elfüggönözött kulcsuk. A specialitásom a gyilkosság, úgy értve természetesen, hogy a gyilkosságok felderítése. Maga tehát egy átkozott, hohat szimat, és éppen Baldi küld a nyakunkra egy ilyet? Röhög a vakbelem. Talán csak nem titok maga előtt, hogy Baldi Newman el akarja adni ezt a klubot Jerry Kacser útján. Mr. Diner, én Baldival pontosan három percig beszélgettem. Többre nem futotta az időmből, mert egy gyilkossági kísérletet kellett megakadályoznom, amelynek hajszál híján Baldi titkárnője esett áldozatul. Ismeri Brenda Millert? Constance felugrott. Még mindig azzal, aki így fut? Egyszerűen érthetetlen. Én is csak azt tudom, hogy Baldi titkárnője. Továbbá azt is tudom, hogy Baldi hanyat homlok elszaladt és elbújt valahova, és a rejtek helyét véleménye szerint meg is tudja védeni, méghozzá a fegyverrel. A fegyverekhez valószínűleg elég jól ért, akár csak ön, Mr. Dynant. Maga csak ne pimaszkodjon. Ki akarta megölni Brenda millert? Egy nő, akinek nagyon szép és nagyon hosszú vörös haja van. Néhány óra múlva még egy gyilkosságot kísérelt meg. És valaki, aki együtt működött vele, engem is tele akar tömni ólommal. Az eféle módszerek igazán nem újak és nem is szépek. Cezare Borgé zenyögve négy kézlábra támaszkodott. Feje még ide-oda himbálózott, s mikor végre fölemelte, gyilkos tekintettel meret Rokira. A gyűlölet erőt adott hozzá, hogy feledjenes egyen. Keze a kabátbélése alá nyúlt. Roki nem várta meg, amíg előrántja a fegyverit, hanem hirtelen felugrott a fotelből. Az volt a szerencséje, hogy Charles Dynant csak Csezárét figyelte. Amikor Dinant Rokit ugrani látta, már elkésett. Rocky feje, mint egy golyó csapódott Dynant mellének, valjával megragadt annak jobb csuklóját és felfelé csavarta. A lövés, amelyet Dinant leadott, a mennyezetbe fúródott. Összegabajottak. Rocky került fölőre, és Dinant kezéből kirántotta a pisztolyt. Amikor felugrott, Cezare Borgéze éppen lövésre emelte fegyverét. Sajnos elkerülhetetlen volt, hogy némi vér mégis bepiszkítsa Konstant szép szőnyegét. A golyó ugyanis megsevezte Cezáre kezét. Úgy, mondta Roki, és most használjuk végre a fejünket is. Üljön le, Borgéze! Maga is Dainant. Vagy hívjam a rendőrséget és emeljek panaszt maguk ellen gyilkossági kísérlet és súlyos testisértés miatt? Mit szeretnének inkább? Cezáre Borgézi neki nába szállt a bátorsága. Gyűlölete láthatólag kialudt, mint egy leégett gyertya. Charles Dinant sötéten méregette Rokit, és azt mormolta. Ügyes fiatalember, az én hibám volt. Az ilyen emberekre, mint maga, szükségem volna. Igazán, gúnyolódott Roki, sajnos az én lelkiismeretem nem olyan rugalmas, hogy képes volnék gyilkolni is. Az a két fickó a krémszínű pakátban maguknak dolgozik, ugye? A kollégáikra gondolok, akik a reptértől idáig követtek engem. Dynan bólintott. Minek tagadnám? Rögtön észrevette. Igen, az ilyen nyomvatalakokkal nem sokra mennek. Honnan tudták, hogy repülővel érkezem New Orleansból? Charles Dynan hirtelen felemelte a fejét, mint valami szimatoló kutya. Kurta pillantást vetett Rocky mellé, és lesütötte a szemét. A nyomozónak hidet futott végig a hátán, de már meg is szólalt a rekett hanga a háta mögött. Egy a földre azt a miszter! Roki lejtette a revolverét. Cezáre Borgéze vaddi adalordítással ugrott föl, és előre vetette magát. De Roki háta mögött a ragyás még gyorsabb volt. Valami olyan erővel zuhant a nyomozó fejére, mint egy légkalapács. És ő lassan, nagyon mély, nagyon sötét üregbe hullott alá. Az utolsó gondolata ez volt. Ugyan mit keznél kilem az édes kis Kármen a sok pénzzel, amit nyerni hagytak neki?